Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečenou předkům, nezabíješ, kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám, každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu. Kdo svého bratra tupí, propadne velehradě a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodní se rychle se svým protivníkem, dokud si s ním na cestě aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi a byl bys uvržen do žaláře. Amen pravím ti, nevídeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš říká svým učedníkům, ale i nám, všem, kteří jsme tady přítomní, tady také svým učedníkům, svým učednicím, nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší, než spravedlnost učitelů zákona a farizeů do nebeského království nevejdete. Jak to asi Ježíš myslí? Zkusme o tom popřemýšlet. Ježíši nejde o jakýsi vnější vzhled naší víry, o jakousi vnější spravedlnost, nějakou, nějakou dokonalost lidskou. Nejde mu už vůbec o nějaký vnější vzhled naší víry v Boha. Jde mu o vnitřní postoj, který vydá dobrý plod. Či plody. Nemusí je mít tedy strach, protože on na nás nechce čistit lidskou silou, dosažení nějaké lidské dokonalosti. Nechce na nás, abychom se pachtili, plahočili a vlastní lidskou silou se snažili být dokonalí, dělat dokonalé skutky. Ví, že takhle bychom skončili u toho vnějšku, u toho nenaplnění. On sám ale přebývá v našem nitru, v nás samých, naplňuje nás svými dary, působí tam v nás skrze Ducha Svatého. A toto chce, abychom si uvědomili, že přes všecku. Lidskou touhu být dokonalý navenek, jsme povoláni k tomu, abychom to zkusili jinak. Přiznat si právě to, že lidsky nikdy dokonalí nebudeme. Že trvale díky následkům dědičného hříchu nejsme schopni žít dokonalý život. Ale protože máme v srdci ducha svatého, tak on může naše srdce znovu a znovu proměňovat k tomu, abychom vydávali plody, které jdou ze srdce, právě proměněného duchem svatým, kterého Ježíš posílá. A ty dary, které nám dává Duch Svatý, nás proměňují a uschopňují nás k přinášení plodů. A tak se nebojme, denně, znovu a znovu je v sobě nacházet, nacházet v sobě Ducha Svatého a jeho dary. Poznávat je různým způsobem, přijímat je a nechat Ducha Svatého, aby nám dával sílu z těchto darů nést ovoce, nést plody. To je odpověď na to ospravedlnění Ježíšem Kristem, které nám zasloužil na kříži, učinil Ho, ho, na kříži učinil nás ospravedlněnými. Když jsme pokření v jeho jméno a v duchu svatém přijímáme toto ospravedlnění, tak s ním také můžeme přijmout i ty dary ducha svatého a nést z nich ovoce. Nebojme se, sestry a bratři, znovu a znovu poznávat, přijímat dary, které nám zároveň ukazují boží vůli pro každý ten den. A žít z těchto darů tak, aby přinášely ovoce. Každý den znovu a znovu aby přinášeli plody. Toto není jenom taková hlavní myšlenka exercicí, to je myšlenka pro nás, pro všechny. Myšlenka, která nepřímo vyběrá i z dnešního božího slova. Spravedlnost není lidská dokonalost. Je to nová a nová. Touha, po přijetí té spravedlnosti Ježíše Krista která je plná lásky a milosrdenství a potom i ty plody které budeme vydávat skrze toto přijetí budou opravdu plody ducha svatého které budou také plné srdenství laskavosti lásky a takové plody přeju vám i sobě. Amen.